Nii et meil on olnud õnnistatud aeg koos. ja värskendav. Ja kui me nüüd läheneme lõpupoolt, siis ma tahan teiega mõned asjad. Need ei ole midagi uut, aga ma lihtsalt tuletan meelde mõned asjad, mida me rääkinud. Ja ülekorrata ja rõhutada neid võtme asju. Mõned jaoks mõne on mõned asjad olnud uued, mõned on midagi kuulnud, kogenud midagi uut, mõned on tundnud värskendust oma meeltes ja vaimus. Võibolla mõni on saanud uue perspektiives sellest, mida Jumal tahab teha. Ja, ja milleks Jumal on võimeline? E, tuletame meelde siis mõned need põhipunktid. Ja esiteks me tuletame meelde seda palveperspektiivi. E, me rääkisime täna hommikusessioonil palvest. Ja... Tahan rõhuda seda pühitsust, et me peame pühitsema, kui me oleme palveteenistused. Pühitsemisest, pa eestpalvest, eestpalveteenistusest ja ka Üks suur väljakutse on meie eludes, kui me kõnime koos. On, on see et me peame pidevalt endast pühitsema. eh hebra 12. peatük on 1 ja 2 let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles let us For the joy set before him, he endured the cross. scorned his shame and sat down at the right hand of the throne of God. And as those who are doing the ministry, as those who are learning in the seminary, et kui teine salmüüte peadake sulle usalustele usualustale kes kes säbistoolimata kõnadavad ristid emale seatud rõõmaasemel jää, on nüüd istnud Jumala trooni paremal käele. Me teame, et me peame vabanema patust. Aga me peame küsima, mis on see, mis mind tagasi hoiab? Me teame, et on asju meie elus, mis hoiavad meid tagas, mis, kaot, mis, mis hoiavad meid tagasi, mis panevad meid mõtlema valel viisil mis suruvad meid alla, mis koormavad. Isegi depressioon ja ärev ärevus, mis, mis on, mida me peame mõtlema, sellem, kuidas me neid asju ka tegelema, et me saame päriselt need maha jätta ja pühendume selle, mille Kristus tahab asemel anda. Kuidas me paremini pühitsema ennast? Meid ootab mitte osimise, kes hoiduvad patest, vaid kas, kas taotlevad sügavamal viisil, kes on näljased, kes on meelehitel. Et mis iganes on toimu minu suhtes, juhelmõgast, siis on alati enam. Seal on alati midagi sügavamalt kogeda. Ja Jumal kutsub meid sellele teele. Aga me peame mõned asjad kõrvale panema, et pühid seda ennast ja minna sügavamale. Nii teine asi. Palval on see, et me tahame teha vaimutööd Kristuse viisil. Mitte palval, et mitte, mitte, mida me teeme, vaid kuidas me seda teeme. Jumal kutsub meid mitte ainult keskenduma, mida tehakse, vaid kuidas seda tehakse millisem ka millisel viisil me teeme mis toob au jumalale kui me mõtleme kristuse peale kuidas ta sündis, sündis, kristus lihtsalt ei tulnud ja ei surnud lihtsalt Ta elas elu sünnist läbi lapse ja, ja kuidas ta elus seda elab? oli niisama tähtis, kui see, mida ta tegi ristil. Et kui me palvetame, kui me tervet terveetlemise pärast, või mis iganes teenistudes me oleme, või me profeteerime, või palvetame teised, või me tahame panna kogudust kasvama, aga see vaimsus see meelsus, on sama oluline kui see, mida me teeme. Me tahame, me tahame et milleks oleks Kristuse meelsus, et me oleksime õrnad, kaastundlikud ja, ja lahked. Seda me peame taotlema, sest inimesed ootavad üks tasast päästjat. Ühte õrne. Iga inimese olemuses on midagi, et nad tunnevad ära seda, et maailm näitab võimu ja et jumalik on midagi värs, et, et jumalik vägi on kaastundes headuses lahkuses, värikuses. Ja see võidab ära selle maailma vägevad. Ja me näeme see muutus, mida enda elus, vaid ka teiste eludes. Ja inimestele meeldib see. Ja kolmas asi on ühtsus, vaimu ühtsus. Kui me the räägime Asburi ärkamisest, siis üks kõige võimsam asi oli see, et inimesed olid vaimustuses kokku jäänud erinevused, nagu kadusid. Ja kui ma õpetasin no, eespaal, et, et, et me, see on see, kuidas me teeme. See asju siin, kui sina oma kodust teed midagi erinevalt, aga siin ja praegu sel hetkel, et me teeme asju nii, teeme seda paljud ennistust niimoodi. Ja inimesed, inimesed olid nõus ära jätma oma harjumustelikult tavapärased teinimisviiseid. Ja ka kõikide need jaoks, kes olid, olid laval, kes kasid sõna, kes ülistasid, et see vahel oli ühtsus. Me, me jätsime oma erinevused ja Kristuse pärast tegi, tulime kokku. Nagu. Ja kui inimesed päriselt otsivad püha vaimu, Ja sellest, et me erinevatest asjades, kuidas meie asju teeme, vaid otsivad tõeliselt Kristust ja tema vaimutööd. Ja Kristuse äh, vaim viib ühtsusele. Ja viimane mõte, mida ma jagan, et, et ärka mida. Äh, liigub suhete kiirusel. Kui me ootame ärgamist, ta liigub äh, äh, äh, äh, äh, äh, tiiata, suhete loomise kiirusel. Kui me loome sõpruseid õmbriskonnas, mitte kui me ehitame neid prayer, suhteid, sellel, et me oleme, me ko kogeme sõna, me otsime palveosadust me teed, ja, ja me, me kasvame nendes suhetes. Siis me näeme ärkamist, siis Jumala vägi ilmub, kui Tema headus ilmub. Ja ma seda meie eludes teha. Rohkem ja rohkem. Üks väljakutseid meie jaoks kirikus on see, ja kes me oleme pigemalt seal olnud. Et me ei tunne enam mitte kristlase, mida pikemalt me oleme kogu see, see vähem meil on tuttavaid sõpru väljas pool. Aga ima tahab, et me oleksime patuste sõbrad. Patune on väga raske sõna, aga Aga, aga on inimesi, kes elavad sinu tänaval, sinu ümbruses, kes on sinu ümber, kes nii vajavad Kristust oma ellu. Ja ta kutsub ära sõprudse ainult kiriku kes on nagu sina, vaid olgu sul sõpruga väljas pool. Mitte sellised, kus nad hakkavad meid mõjusema, vaid kus, kus, kus, kus, kus need sõbrad, kus me saame olla soolaks ja valguseks. Üks mu hea sõber ütles mulle, et on kogud see raja, et mul on alati sõbrad, kes ei ole kristlased. Isegi kui neid ei huvita evangeelium, ma jään nende sõbraks. Sest kui Jumal sütitab nende elus midagi, siis ma olen seal olemas nende jaoks. Ja see on, et, et, et kõik on siin maailma heaks. Jumal tahab kasutada kogudust maailma heaks. Ja see sütitab ärkamise. Jumala südame soov on, on tõmmata kõiki endale ligi. Ja ma tihti mõtlen, et Jumala kristus ei kutsu meid alati uusi asju tegema, vaid ta kutsub meid alati pühenduma uuesti. Oleme ustavad. Et ta ei taha, et me ka alati kasud kõik kõik, kõik uuemaid, kõigemaid meetodeid inimesi kirikus saada. Kõige tähtsam meie jaoks, iga ajaksks siin on, on meie suhted ja sõprussõbrad. Aga teiste inimeste jaoks on ka sõbrad ja sõprussuhted kõige tähtsamad. Ja neil, et ta nad tahavad neid sõpruseid, nad tahavad, et oleks sõbrad. Ja Jumal tahab kasutada meid selleks. Nii et see sõtus on lühike. Need on magelised sõnad. Aga ma tahan, et meil võiks jääda aega palveks. Et ma sõnud, et Jumal on midagi äratanud meie südames. Ja me tahame teist palvetada, et Jumal nagu uhutakse seda sädet ja et sellest sünniks midagi uud sinu elus ja sinu teenimises ja sinu teekonnal, teekonnal Kristusega. Ja ma panun, et meie ülistajad tulevad tagasi and also some of our prayer team we have some people here that are praying ja, tuleks ka and just wherever you just for those of ja me võime lihtsalt praegult uh, oma pead and i just want to invite you um Ja ma tahan kutsuda, et ingliskeelsed on siin ukse pool Eestikeelsed on naknal ja venekeesed keskel. Esnaga. Ja sellel hetkel ja võtke üks hetk ja mõelge. Ja et mis on Jumal nagu vajutanud sinu südamesse nende kahe päeva jooksul? Mis, kuidas Jumal on siin kõnetanud? Milles osas? Kuidas Jumal on kõnetanud? Mida Jumal on sulle öelnud? Kuidas on ta puudutanud sinu südant? Ja, see, ja üks Või põhjus, miks me tuleme Eestpalvele, on öelda, Isand, ma tahan, et sa võtad selle asja, mida, millest sa oled mulle rääkinud ja, ja et sa tooksid selle ellu, et see oli lihtsalt mingi lootus või see, et sa teoks, teed selle teoks ma elus. Isand, ma palun praegu sinu nimel. L Ku Luba meil kuulda suhelt Tulem. Et me võiksime tulla sinu ette. Puudutame südameid, meie meeli. Ärata meid et sinu, ja, sinu ja sinu vaimu liikumise jaoks. Ise, me tahame rohkem sind oma elus. Näha. Ja ma panun, et te tulete. Ja Jumal on, ma tean, et Jumal on, on puudutanud sind ja, ja sa tahad nüüd rohkem teda. Mis iganes see on? Tule. Tule. Ma kutsun sind. Et Jumal saaks teha seda tõna. Et see töö ei lõpe siin, vaid see jätkub.